A lelkiismeret maga bizonyíték arra, hogy tele van az életed bűnvel, szent és dolgokkal. És a Lázáreti Jézus Krisztus kereszt halála, mert pontosan arról szól, hogy az Isten elvette a bűneidet. Jézus Krisztus jeleket kapott a keresztel, hogy Te a betegségeidből. sötét lúk a tégedet. Visszaállt téged az apádnak, anyádnak, bőneivel. Olyan valóságos az ártók, hogy ő, ő nem kell hit. Vagy egy gyere, irányítja az embereket, hogy áltak irányítja az életedet, hogy áldás irányítja az életedet. Ha áldás van az életedet, akkor meg tudsz változni a legfontosabb dolgaikmal is. Ha az áltak irányítja az életedet, akkor az a édesapátnak, nagyapátnak, dédapátnak, a bőleit és azokat a dolgokat fogod csinálni, a legjobb adukánál az apádban és az anyádban. Erről szól az átok, de a Jézus Krisztus feloldotta az átok, és erről az új szövetség, erről az evangélium vagy a barátom. És ne ez hivaszolva, hanem inkább forduljad az evangéliumhoz, a Bibliához, mert Isten meg akar téged szólítani. a bank nem fog kényelmet kegyelmezni, se az apek nem fog kegyelmet adni, se a nagyar törvények nem fognak kegyelmet adni, de Isten kegyelmet ad. És ezt bemutatta Jézus Krisztusban, Egyébként Jézus Krisztus kereszt halálá hogy történet, mint tény. Tehát ha egy világcsöbb, egy és utána nézel, meg fogod látni, hogy Jézus vannak, hogy Isten megteremtette az egyszerre és a is megteremtetnek. És egyetlen fajtól származik egyetlen is és származunk származunk barátaim. is jelenti egyébként, hogy testvérek vagyunk. Erről ha egy és egyanyától származik az emberiség, ez azt is jelenti, hogy testvérek vagyunk. És a testvérek vagyunk, akkor ez, ez felelősséget is jelent. kedves magyar barátom, hogyha én azért testvérek vagyok, és látom, hogy a verent én és látom, hogy bele este a velemben, akkor nekem a felelősségem az, hogy elmondjam, hogy figyelj állj meg, ordolj meg, mert bele fog az ének az a velemben. Először az az üzenetet, a küzdelemnőnk, az új szövetség a názereti Jézusvítus kereszt halála és a költámadása. Halleluja!